Pista 49 Istoria culturii și civilizației patru roman. De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 481 În ce privește aristotelismul său, acesta este ghilimele impregnat de neoplatonism și interpretat în lumina unei perspective religioase. Din conceptul de Dumnezeu ca ființă necesară și inteligență perfectă, el derivă doctrina necesității și eternității lumii, căci cauza lumii existând din totdeauna, ea trebuie să opereze etern, închid ghilimele. În ierarhia de inteligențe emanate de Dumnezeu, ultima este intelectul activ. Ghilimele care conduce lumea noastră terestră de naștere sufletelor omenești și forme substanțiale materiei, concepută aristotelic ca un principiu etern de multiplicitate, închid ghilimele. Există deci o legătură indisolubilă între materie și mișcare, precum și între materie și formă, în paranteză, cele două componente ale obiectelor care sunt determinate spațial, închid paranteza. Gilimele, sufletele omenești prin acțiunea intelectului activ își realizează potențialitatea lor intelectivă și devin substanțe nemuritoare, fără aș. Pierde individualitatea, închid gilimele, vezi notă 1. Citesc notă 1. Dizionario di filosofia. În paranteză, vmic.dmic.infra. Infra, închid paranteza, încheiat notă 1. Lucrările naturale, întrucât există, sunt necesare pentru că derivă cu o necesitate din Dumnezeu, care este ființă necesară. De aceea, creația nu este un act liber, ci un proces care își are originea primă în Dumnezeu și care se desfășoară în mod necesar. Gândirea lui Ibn Sina, ghilimele, este o doctrină intelectuală ajungând la triumful și iluminarea superioară a inteligenței superioare și a rațiunii. Închid ghilimele, în paranteză, cara se scrie cu R-R-A de Vaux. Se scrie VAUX, închid paranteza. Reacția contra neoplatonismului arab este reprezentată de iranianul Muhammad al-Ghazali, se scrie G -h -a -z -a -l I în paranteză în latină, al-Ghazel, 1058-1111, închid paranteza, jurist, teolog și filozof, pe care o criză morală l-a îndreptat spre misticismul sufist și o viață ascetică. În paranteză, sufismul său moderat a exercitat o mare influență asupra religiozității musulmane, închid paranteza. O sinteză a aristotelismului arab pe care el îl combate este opera sa intitulată Intențiile filozofilor, în paranteză, tradusă în latină în secolul XII, închid paranteza. În consecvența filozofilor, vezi 2, este o critică a concepțiilor neoplatonice ale lui Al-Farabi și Ibn Sina, în timp ce renașterea științelor religioase, o expunere generală a doctrinei sumnite, se scrie s u n, -N -I -T -E, are ca subiect depășirea rațiunii speculative și a formalismului ritualurilor prin experiența mistică. După Al-Ghazali, învățăturile teologiei trebuie completate printr-un elan mistic care duce la cunoașterea intuitivă a unui Dumnezeu unic. Riturile nu trebuie îndeplinite numai dintr-un spirit de supunere față de divinitate, ci pentru a obține iertarea lui Dumnezeu și apropierea de el, repetând la infinit rugăciunile și formulele care trebuie să l însătească pe om în toate actele vieții sale cotidiene. Omul nu se poate încrede nici în experiența simturilor, nici în rațiune. Al-Ghazali respinge teza eternității lumii, care a fost creată în timp. De asemenea, combate sistematic toate tezele neoplatonicienilor incapabili să dovedească existența lui Dumnezeu și atributele sale divine. În Spania musulmană interesul pentru științe și pentru speculațiile filosofice se manifestă începând din secolul IX. Citesc nota 2. Titlul original Tahafut, se scrie T-A-H-A-F-U-T, Al-Falasifa, -a se scrie F-A-L-A-S-I-F-A, -a tradus în limbile moderne europene de circulație în diverse feluri, a fost redată în prima traducere latină prin Destrucțio Filosoforum, se scrie P-H-I-L-O-S-O-P-H-O-R-U-M. Cuvântul Tahafut este polisemic, însemnând ghilimele răsturnare, distrugere, clătinare, brezenie, năruire, închid ghilimele încheiat nota 2. În secolul următor, acest interes alimentat de achiziționarea unei cantități considerabile de opere aduse din toate țările islamice, precum și de cele elaborate local, a devenit atât de intens încât Cordoba, cu imensa ei bibliotecă și cu faimoasele sale școli superioare, în paranteză ca să nu mai vorbim de operele sale de artă, încât paranteza, putea concura cu Bagdadul pentru titlul de cel mai mare centru de cultură al lumii musulmane. În Spania, prima personalitate a filozofiei și științei, comentator al multor opere ale lui Aristotel, a fost Ibn Bagia, se scrie b g i a În paranteză latină, avem pace, se scrie A-V-E-M-P-A-C-E, închid paranteza, care, în legătura intelectului cu omul, descrie itinerarul înălțării omului de la cunoașterea lumii și a lui însuși, la unirea lui cu intelectul activ. Discipolul său ilustru a fost Abu Bacr se scrie B-A-K-R-Ibn, -A se scrie I-B-N-Tufail. În paranteză în latină Abu Bacer, circa 1100-1185, închid paranteza, medicul și secretarul sultanului Almohad din Granada, filozof și autor a numeroase lucrări de astronomie. Singura sa operă filozofică ce s-a păstrat este romanul alegorico-filozofic Hei, se scrie H-A-Y-Y, Ibn Yagzan, se scrie Y-A-Q-Z-A-N. Tradus în latină cu titlul Philosophus se scrie su, o, -o PHUS Autodidacticus. În paranteză, tradus apoi în alte țări din Occident, închip paranteza. Subiectul, vezi, notă 1, aceste alegorii filozofice îl constituie ilustrarea și dezbaterea temelor generale ale neoplatonismului, în paranteză, așa cum le dezvoltaseră Alfa Rabi și Ibn Sina, închip paranteza. Citesc notă 1. Hei, un copil născut prin generație spontanee într-o insulă pustie, își creează aici exclusiv cu ajutorul proprii rațiuni o religie filozofică încoronată cu experiența extazului. Într-o zi, debarcă dintr-o insulă învecinată tânărul Asal, crescut într-o religie tradițională, dar cu înclinații spre interpretarea ei metaforică și căutarea unor sensuri spirituale. Asal, care venise să se retragă în singurătate și meditație, îi vorbește lui Hei despre insula de unde venise și unde domnește prietenul său Salaman, care urmărește doar sensul literal al religiei, evitând interpretarea ei metaforică. Cei doi merg împreună în insula lui Asal, unde Hei încearcă să-i instruiască pe oamenii simpli în religia sa filozofică, dar își dă seama că inteligența lor nu e în stare să-l înțeleagă și tinerii se reîntorc în insula lui Hei, unde își petrec zilele în rugăciune. În paranteză, Condilac se scrie c O n d i a în trate se scrie t r a t e cu accent ascuțit, D se scrie d s se scrie suien, s e n s i on, s Se inspiră și din această operă a lui Ibn Tufail. Închid paranteza, încheiat notă 1. Problema centrală este poziția filozofului în viața statului. Hei reprezintă filozofia pură, asal filozofia teologică, iar Salaman, poporul simplu. Interesantă este aici abandonarea secțiunii vechilor filozofi, în paranteză ca Al-Farabinkit paranteza că filozofia ar fi necesară bunei rânduieli a statului. Pentru Ibn Tufail, antinoocrat, filozofia este incapabilă de a dirija viața locuitorilor unui stat. Ea poate duce doar un mic număr de aleși la adevărata fericire, dar pentru aceasta ei trebuie să se retragă din viața activă. În mediul musulman din Spania s-a afirmat și gândirea filozofică și teologică iudaică a lui Avicebron și Maimonide, a căror prezență s-a resimțit și în filozofia evului mediu occidental. Salomon Ibn Gabirol, în paranteză în latină Avicebron, 1021-1070 închid paranteza afirmă în cartea Izvorul vieții opera sa principală că întreaga existență sensibilă și inteligibilă se compune din materie și formă. O singură materie este răspândită în întregul univers dar care este cu atât mai luminoasă cu cât e mai apropiată de sursa ei primă. Dumnezeu din care emană toate ființele finite și al cărui verb activ creează forma. În universul temporal și spațial, fortele divinității se diferențiază și se dezvoltă sub aspectul materiei și al formei, în paranteză, conform lâmare.gmare. Levi se scrie lui E cu accent ascuțit VY închit paranteza, vezi notă 2. Citesc notă 2. Ghilimele. Spre deosebire de concepțiile neoplatonice, din care totuși se inspiră universul în concepția lui Ibn Gabirol, nu derivă printr-o dezvoltare dialectică dintr-o gândire supremă, ci dintr-un principiu de voință, și aceasta este caracteristica iudaică a concepției sale, care este verbul activ, în paranteză, verbun agens, închid paranteza, voința creatoare divină. Elementul cel mai important din punct de vedere istoric al filozofiei sale este afirmarea materiei universale. Această afirmare va fi combătută de Toma din Achino, dar va fi reluată în renaștere de Giordano Bruno și pusă la temelia panteismului acestuia. În paranteză, Octavian Nistor conform n -mare punct Abagnano. Se scrie a b a g n a n o Închid paranteza, încheiat notă 2. Pentru celălalt filozof, medic și teolog evreu Moshe Ben Maimon, în paranteză Rambam, închid paranteza Musa Ibn Maimon, în paranteză în latină Maimonide, închid paranteza, în paranteză 1125-1204, închid paranteza, problema fundamentală rămâne depășirea contrastului dintre adevărul revelat și adevărul rațional. În opera sa principală, călăuza șovăielnicilor, tradusă parțial de Leibniz, sub titlul Doctor Perplexorum, el încearcă să demonstreze că nicio teză contrară adevărului credinței în paranteză, de exemplu eternitatea lumii, închit paranteza, nu poate fi dovedită în mod rațional, în timp ce multe adevăruri revelate în paranteză, de exemplu, existența lui Dumnezeu, închit paranteza, concordă cu concluziile rațiunii. Teologia nu este altceva decât justificarea rațională a unei doctrine religioase. Biblia și Talmudul expun sub formă alegorică adevăruri metafizice, idei aristotelice. Aceste scrieri sunt la fel ca rațiunea de origine divină. Funcția filozofiei constă în a confirma prin mijloacele speculației raționale adevărurile revelate. Căci, ghilimele, rațiunea este legătura dintre noi și Dumnezeu, închid ghilimele, în paranteză, Călăuza, 3 Roman, 452, închid paranteza, vezi, notă 1. Citesc notă 1. Temele tratate sunt atributele lui Dumnezeu, descrierea originii soartei și schimbărilor lumii, poziția omului în lume și în fața lui Dumnezeu, caracterele profetului și ale profeților, natura și explicația legii. Scopul declarat al operei sale este și acela ghilimele de a explica alegoriile foarte obscure care se găsesc în cărțile profeților și pe care cel neștiutor le ia în înțelesul lor exterior, fără a vedea și înțelesul lor ezoteric, închid ghilimele. Concepând religia ca suprema exigență morală, ghilimele Maimonide a știut să se ține departe atât de excesele raționalismului cât și de cele ale misticismului. Închid ghilimele în paranteză r. Morgan, se scrie m-or g-n, închid paranteza, încheiat notă 1. Influența lui Maimonide s-a resimțit asupra principalilor creatori ai școlasticii creștine, în paranteză conform paranteza. Maimonide este un spirit prevalent științific și critic, nu crede în demon și acțiunea lor asupra omului, combate energic astrologia, magia și vrăjitoria, respinge hotărât extravagantele mistice, proclamă primatul rațiunii și al experienței științifice, totodată afirmând că omul este o ființă liberă și responsabilă profund cunoscător al aristotelismului critică teoria eternității lumii, părându-i se mai verosimilă doctrina ebraică asupra creației ex nihilo. Morala și practicile cultice nu trebuie să constituie un scop în sine. Ele nu sunt decât mijloace de a ne ridica la cunoașterea lumii inteligibile. Cunoașterea are trei surse. Rațiunea cu demonstrația sa exactă, simțurile și imaginația, în paranteză care revelează adevărurile tradiției. Închid paranteza. Cunoașterea se câștigă pe calea celor două facultăți, imaginativă și rațională, dar numai ultima analizează și distinge forma de materie, cauzele eficiente de cele finale, esențialul de accidental, generalul de individual. Dilumele, mai mult vede totul ca metafizician. Doctrina sa poate fi definită ca un sistem teocentric, având ca scop ultim încredințat omului un amor dei intelectualis. Se scrie imitie l, l e a -l Nicio disciplină, dacă vrea să fie profundă și integrală, nu se poate constitui fără o concepție metafizică. Închid ghilimele, în paranteză, l mare punct, g. mare punct, le vii, închid paranteza. Ghilimele. maimonide susține libertatea omului atât în domeniul cunoașterii cât și în domeniul etic consideră că libertatea omului pe care o afirmă fără restricție și predestinația divină sunt perfect conciliabile, căci predestinația ține seama de libertate, de rațiune și de meritele omului. În consecință, după Maimonide, omul este cu desăvârșire liber în domeniul acțiunii și de plin răspunzător pentru faptele sale și este bun sau rău din proprie voință. De aceea, în etică, Maimonide dă importanță mai ales voinței și, asemenea lui, Aristotel prețuiește mai mult virtuțile dianoetice, intelectuale, numic punct, numic punct, o mare punct, de mare punct, decât pe cele etice, închid chilimele, în paranteză, Octavian Nistor, închid paranteza. Timp de aproape cinci secole, filozofia arabă a arătat un interes deosebit pentru Aristotel, ghilimele care însă fiind interpretat în cele mai diferite moduri, a rămas în mod practic necunoscut, până când în jumătatea a doua a secolului al XII-lea și-a făcut apariția pe scena filozofică primul și ultimul mare aristotelician al islamului. Închid ghilimele în paranteză .m Închid paranteza Muhammad ibn Roșt, în paranteză latină, ave 1126-1198, închid paranteza, vezi notă 1. Citesc nota 1. Medic, jurist și filozof născut la Cordoba, numit kadi la Sevilla, chemat de Al-Mansur, califul Al-Mohad din. Marakeș, se scrie m a r -A -K -S -H, ca medic de curte, a reformat aici administrația justiției. Rentors la Cordoba, a fost acuzat de heterodoxie, închis, trimis în exil, cărțile i-au fost arse, apoi reabilitat în funcție de cadi, dar după câteva luni moare, lăsând o operă vastă și variată. A fost singurul filozof arab mai important care a deținut funcția de judecător canonic, scriind și câteva tratate de jurisprudență, încheiat nota 1. Este o stea de mărimea întâi nu numai între arabi și nici doar în evul mediu. Averos intră în istorie ca un dărâmător de idoli și ca o stea de bună speranță. Filozofia sa a fost, ca a toate marile filozofii, o idee forță. Închid ghilimele în paranteză gâmare hâmic, punct vlăduțescu. Închid paranteza. Ibn Roșt a scris comentarii la operele lui Aristotel, în paranteză, precum și ale altor filozofi greci, închid paranteza, fiind, ghilimele, cel mai mare filozof medieval până la Toma din Achino, care a exploatat metoda comentariului în modul cel mai intens și mai complet. Închid ghilimele, în paranteză, www.mumare.vat, închid paranteza. Totodată, fără a rămâne doar un exeget al stagiritului, demonstrând armonia esențială dintre filozofie și textul Coranului, idee dezvoltată într-una din principalele sale opere, armonia dintre religie și filozofie, care indică și modul de a înlătura contradicțiile aparente dintre ele. În inconsecvența inconsecvenței, în paranteză titlul tradus în limba latină Distructio Distruccionis care face aluzia la opera citată mai sus a lui Al-Ghazali, închid paranteza, el cercetează relația dintre religie și filozofie. Ibn Rushd nu este de părere că filozoful trebuie să se retragă din viața activă sau să se abțină de la religia populară, el trebuie să o accepte și să o explice rațional, întrucât religia deține un loc important în politică și viața societății. Marele comentator al lui Aristotel a dezvoltat tendințele materialiste ale acestuia, Ghilimele Averrows știa perfect că sensul aristotelismului este principial înnoitor și că, prin urmare, între acesta și spiritul teologic nicio altă relație în afara celei de excluziune nu poate exista închid ghilimele, în paranteză, gâmare, hâmic, vlăduțesc lăduțesc, închid paranteza. Ibn Roșt respinge ideea de miracol, ideea primordialității formei asupra materiei, ideea nemuririi sufletului, precum și teoria creației lumii ex nihilo, afirmând că natura există din eternitate. El insistă asupra ordinei necesare și raționale a lumii, conceptându-l pe Dumnezeu ca principiul care garantează această ordine ca act pur. Ca principiu etern al mișcării, în concluzie, lumea este eternă. Eternă este și materia, înțeleasă ca pură indeterminare, care conține în germene toate formele. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Ghilimele. Tot ceea ce este în stare potențială trece în act, nimic nu este inert. Seria generațiilor este necesară și infinită. Dacă validitatea științei se fondează pe ordinea rațională și necesară a lumii, pe de altă parte, stabilitatea și continuitatea sa este garantată de unicitatea intelectului. Într-adevăr, Averroes, comentând despre suflet al lui Aristotel, afirmă că nu numai intelectul activ este o substanță separată, identică pentru toți oamenii, ci și intelectul în stare potențială pe care el îl numește, ghilimele, intelect material, închit ghilimele, unic și incoruptibil. El este, deci, inteligența speciei umane, este nemuritor și etern, în timp ce indivizii și sufletele individuale sunt muritoare, închid ghilimele. În paranteză, Dizionario di, di filozofia. Rizoli se scrie z Olui, Milano 1977, închid paranteza, încheiat notă 1. Ghilimele. Avelous admitea un singur adevăr și considera că filozofia, nu teologia, este posesoarea adevărului întreg. Ajungând la ideea superiorității filozofiei față de teologie, comentatorul speră să-i dea și teologiei o ușoară satisfacție, autonomizând-o. Deși întemeiată pe raționamentul probabil mult mai slab decât cel demonstrativ, teologia își poate fi sieși, suficientă și de aceea nu este forțată să apeleze la filozofie. Averose cere respectarea autonomiei fiecărui adevăr în parte, fiindcă o intervenție a teologiei în filozofie sau invers nu s-ar deosebi prea mult de încercarea legislatorului de a vindeca trupul. Comparația îi aparține numic punct, numic punct, o mare punct de mare punct și de cea a medicului de a tămădui sufletul. Închid chilimele, în paranteză, gâmare, hâmic, Punct. Vlăduțescu închid paranteza. Pentru a depăși unele contradicții dintre ideile sale și principiile religiei islamice, Ibn Roșt afirma că religia prezintă adevărul filozofic prin simboluri și că, prin urmare, trebuie să se facă o distinție între interpretarea literală a Coranului de către oamenii simpli și interpretarea sa alegorică. Potrivit acestei teorii a ghilimele adevărului dublu ghilimele, adevărurile științei și cele ale religiei sunt diferite. Religia filozofului se identifică cu cercetarea rațională, în timp ce a vulgului este constituită numai din credințe practice imediate. În realitate, pentru Ibn roșt, adevărul este unul singur, manifestându-se însă pe două căi diferite. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Mai târziu, averoiștii din secolul 15 recurgeau la expedientul oportunist al ghilimele adevărului dublu, închid ghilimele, pentru a evita rigorile bisericii. Filozoful se apăra profesându-și în mod public credința religioasă în opoziție cu ceea ce demonstrase înainte în scrierile sale. Închid notă 1. În fond, Ibn Roșt urmărește să afirme autonomia cercetării filozofice față de credință. Ibn Roșt îi critică sever în repetate rânduri pe Al-Farabi și pe Ibn Sina pentru că au minimalizat marile deosebiri dintre filozofia lui Platon și cea a lui Aristotel, prezentându-le în mod eronat dar este în esență de acord cu doctrina lui Ibn Sina, relativă la destinul final al omului, destin care constă în eliberarea omului din închisoarea existenței sale corporale și intrarea lui într-o stare de euforie intelectuală, obținută prin ghilimele conjuncția, închit ghilimele, intelectului material sau ghilimele posibil, închid ghilimele, cu intelectul ghilimele activ, închid ghilimele, supraindividual, ghilimele conjuncție, în chit, ghilimele, în care constă adevărata și eterna fericire a omului. În ce privește supraviețuirea sufletului, el crede că din punct de vedere strict filozofic, singura formă posibilă de supraviețuire este cea intelectuală, adică cea a intelectului material sau ghilimele posibil în chit ghilimele, odată reunit cu intelectul ghilimele activ în chit ghilimele. Aceasta însă rămâne un privilegiu al celor puțini. Marile mulțini pot realiza doar o parte din perfecțiunea morală prin practicarea virtuților definite de textele religioase. Sau, cu cuvintele lui Ibn Roști, ghilimele, această conjuncție, în paranteză itisal, se scrie itisal, închid paranteza, este un fel de perfecțiune divină a omului, închid ghilimele, este, ghilimele, unul din darurile făcute de Dumnezeu omului, închid ghilimele, vezi notă 2. Citesc notă 2. Primele traduceri în limba latină ale comentariilor aristotelice ale lui Ibn Roșt au fost efectuate către 1230 la Napoli și în Sicilia. Doctrina sa a fost condamnată ca eretică de episcopul Parisului, în paranteză în 1270-1277, etc., închid paranteza, întrucât prezentarea corectă și integrală a filozofiei lui Aristotel contrazicea interpretările ce căutau să concilieze aristotelismul cu creștinismul, în paranteză Albertus, Magnus Toma din Achino, închid paranteza, a care a operat și în domeniul politic susținând separarea netă dintre puterea politică și cea a bisericii și a avut ca între mai importante timp de patru secole, în paranteză 13-16, închid paranteza, universitățile din Padova și Bolonia. Se scrie UOLUO a încheiat notă 2. Figură, pagina 477. Reprezintă o poză. Ghilimele Arcul Păunilor, închid ghilimele din Alcazarul din Sevilla. Încheiat figură. Figură pagina 479, reprezintă o poză. Capitel din ghilimele Curtea Leilor, închid ghilimele Palatul Alhambra. Încheiat figură. Figură pagina 483, reprezintă o poză. Minarete ale moscheei sultanului Cait se scrie K-A-I-T-Bai. În paranteză stânga închid paranteza și Moschei Al Azar se scrie AZHAR din Cairo. Încheiat figură. Figură pagina 485. Reprezintă o oferie de mozaicuri din Al Azarul din Sevilla. Încheiat figură. Figură, pagina 487, reprezintă o poză, un aspect din curtea micului palat de odihnă, Ginerolife, se scrie G-E-N-E-R-A-L-I-F-E din Granada, încheiat figură. Figură, pagina 489, reprezintă o poză, interiorul moscheei omaiazilor din Damasc, încheiat figură. Artele, arhitectura Subordonarea manifestărilor artistice unor norme cu caracter religios va conferi artei islamice o marcată notă de originalitate. De asemenea, o notă evidentă de unitate, deși în imensitatea unui asemenea spațiu geografic va apare și o varietate de stiluri datorată atât momentelor istorico-dinastice locale, cât și tradițiilor popoarelor integrate în Marea Familie Islamică. Caracterele generale comune tuturor epocilor, regiunilor și genurilor de artă vor fi lipsa unei distinții nete între sacru și profan, preeminența arhitecturii religioase, absența sculpturii statuare în rondebos, se scrie Buo e, anonimatul aproape absolut al operelor, interdicția, în paranteză, dar nu riguros, respectată, mai ales în pictură și în țesături, închid paranteza, de a reprezenta figuri umane și animale și în urma producție de artizanat artistic. Arta islamică, structural unitară, dar nu uniformă, este departe de a fi rămas imuabilă. În cele 13 secole de evoluție se disting patru perioade. Prima, de la mijlocul secolului VII până la sfârșitul secolului IX, corespunde epocii Omaia de expansiune politico-militară și celei de glorioasă domnie a califilor abasizi. Avându-și impulsul, Central în Damasc și apoi în noua capitală Bagdad, ghilimele, arta musulmană, se va naște în Siria și se va constitui definitiv în Iran, închid ghilimele, în paranteză Marchez, se scrie m a r a -i s închid paranteza. La începutul acestei perioade, sub califii omaiazi arabii, care nu aveau tradiții artistice proprii, preiau și integrează în creațiile lor elemente siriene și elenistico-bizantine. Sub dinastia Abbasidă, în arta islamică, al cărei centru vital se mută din Siria în Irak și Persia, va prevala în mod absolut tradiția mesopotamico-iraniană, în paranteză la care spre sfârșit se vor adăuga concepții și tehnici centro-asiatice, aduse de turci închid paranteza. În civilizația și cultura islamică, Persia va deține de acum încolo, din secolul X, supremația intelectuală și artistică. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Monumentele celebre ale acestei perioade sunt Moscheia, ghilimele cu pola stâncii, închid ghilimele, în paranteză din Ierusalim 691, închid paranteza, Marea moschee din Damasc și cele două din Samara, se scrie s a m -A -R, r a moscheea lui Ibn Tulun din Al-Fustat, în paranteză Cairo 879, închid paranteza, și Marea moschee din Cairuan se scrie k a i -R -U -A -N, în paranteză Tunisia 836, închid paranteza, încheiat notă 1. În cea de-a doua perioadă, în paranteză secolul X, sfârșitul secolului XII, închid paranteza, odată cu dislocarea imensului imperiu și cu coexistența celor trei califate rivale, în paranteză din Bagdad, Cordoba și Cairo, la care se adaugă apoi califatul al muhad din Magreb. Închid paranteza, se creează trei mari centre cultural-artistice. Vezi notă 2. Arta islamică se degajă de influențele anterioare căpătând clare caractere proprii,